السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 fa inna kullamuhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar masharal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji tafsir dari surah al a'la Surah yang ke-87 Dari urutan surah-surah Al-Quran Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengenugerahkan kepada kita semua Al-ilman nafi' Wal-amalah salih Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih Menjadikan apa yang kita pelajari Hal yang selalu memberi Membawa manfaat untuk kita semua dan menambah untuk kita semua keimanan, ketakwaan, kesalihan dan pengamalan terhadap apa yang kita pelajari dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerangi hati hati kita dengan ilmu dan petunjuk innahu waliyudzalika walqadiru alaihi surah al-a'la terdiri dari 19 ayat. Dan surah ini adalah surah makkiyah menurut kesepakatan ulama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Masir Kita memilih surah al ala pada kajian di pagi hari ini, kerana itu adalah salah satu dari surah yang banyak berulang di dalam solat, sering kita dengarkan dibaca oleh imam-imam, dan alhamdulillah hampir setiap dari muslim dan muslimah menghafal surah yang agung ini. Selain daripada itu, surah ini dipelajari oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Di awal-awal kali mereka Pemeluk dari keislamannya. Surah ini juga dimaklumi dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat di rakaat pertama, sebagaimana di hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha juga telah syah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW membacanya di solat Id Demikian pula telah syah dari hadis Abdurrahman bin Azza dan Aisyah radhiyallahu anhumah radhiyallahu anhum Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di solat witirnya di tiga rakaat witir yang pertama dengan surah Sabihi Sma Robi yang kedua surah Ya Yuhalqafirun dan yang ketiga surah Al Ikhlas dan ini semua dimaklumi dari surah-surah yang agung surah al Alqafirun itu Dianggap seperempat Al-Quran Surah Al-Ikhlaf Sendiri dengan sepertiga Al-Quran Firakat pertama Surah Al-A'la Iya Jadi harusnya Kita menyadari bahawa Ketiga surah ini Dianjurkan untuk dibaca di waktu-waktu yang agung di solat jumat, di solat id di solat witir itu dilakukan oleh Nabi secara kontinu dilakukan oleh para sahabat maka harusnya kita berpikir kenapa surah ini banyak diulangi Nah, harusnya kita mempelajari dari kandungan yang terkandung di dalam surah ini Memahami dari fikihnya. Nah, ini Garis umum bagaimana seorang itu mengamati Dari ayat-ayat dan surah-surah yang biasa dibaca ya, Misalnya ayat kursi Ini banyak pengulangannya Tidaknya kita punya fikih tentang ayat itu. Kita sebelum tidur. Baca surah. Al-Mulk. Tabarokan ladhi biyadihil mulk. Nah, ini juga perlu kita pahami. fikih dari surah ini. Di hari Jumat. Baca surah Al-Kahfi. Ya. Nah, apabila. Dari surah-surah Al-Quran ini yang berjalan di dalam keseharian kita atau di dalam aktivitas ibadah perpekan misalnya atau per tahun maka mendalami dari makna surah ini akan lebih indah untuk seorang hamba. Ia. Baik saya akan membacakan dari ayat-ayat di dalam surah ini dan saya akan uraikan insyaallah taala penjelasan makna dan tafsir dari ayat-ayat serta kandungan pelajaran kaidah-kaidah penghambaan yang kita akan petik dari Surah yang agungi Jadi surah ini disebut dengan nama Surah Al-A'la Dan disebut juga dengan nama Surah Sabbih Surah Sabbih Al-A'la Itu diambil dari Yang disebut di ayat Sabihis ma rabbikal a'la Bertasbihlah memuji Nama Rabbmu Yang maha tinggi ala'la Dan bagi yang menamakannya dengan surah sabih karena di awal ayatnya itu sabbih perintah untuk bertasbih iya kalau kita membaca dari penamaan-penamaan surah Al-Qur'an dari penamaan surah Al-Qur'an itu ada yang penamaannya ada nasnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi menamakannya begini dan begitu ada yang datang penamaannya dari para sahabat. ya, Dari para a'imah, ahli tafsir. Tapi secara global penamaan-penamaan surah itu menggambarkan apa makna dari surah tersebut. Kadang dari penamaan diambil kata yang tidak ada di surah lainnya. Seperti surah Al-Baqarah Al-Baqarah itu pakai tamar buta Itu tidak ada di tempat lain Kecuali di surah Al-Baqarah saja Di surah Al-Baqarah Sama dengan ala ala di sini Nama Al-A'la dalam Al-Quran itu Di satu tempat saja hanya di sini Dan Awal surah yang diperintah dengan Sabih itu hanya di sini Ada beberapa surah Tapi bukan perintah ya hanya penyebutan sabbah ya, atau yusabbihu jelas tidak ada yang penamaan surah itu diambil dari kandungan surahnya tema dari surah itu apa seperti surah isra ini terkait dengan isra perjalanan nabi dan disebut juga dengan nama surah bani isra'iyah Surah Bani Israel Surah yang ke-17 ya dalam Al-Quran Surah An-Nahl Iya Itu kerana nama An-Nahl Kata An-Nahl itu hanya ada di surah itu saja. sahaja Wauha rabbika ilan-nahli Itu tidak ada di surah apa? Surah lainnya Dan surah An-Nahl ini Disebut juga dengan nama Surah An-Niam Surah yang menjelaskan tentang apa? ni'mat-ni'mat karena memang pembahasan dari surah adalah menguraikan tentang ni'mat-ni'mat Allah surah Al-Tahrim iya, jelas ya kenapa disebut Tahrim, sebab ada terkait dengan sebabnya di dalam uh, surah tapi surah Al-Tahrim juga itu dikenal dengan nama Surah Al-Nisa al, al sugra kerana surah Nisa yang besarnya Itu surah yang keempat Di awal Al-Quran Ini surah Nisa tapi yang kecil Surah Nisa al -Segara. Jadi ini Sekilas ya Penggambaran tentang Nama-nama surah Kalau kita pahami Tentang Asal-muasal dan bagaimana penamaan surah ini Ini membantu kita Memahami Kandungan atau global Isi dari apa? Surah yang kita akan baca Dan ini termasuk Dari keistimewaan Mempelajari ilmu-ilmu tentang Al-Quran Itu disebut dalam Klasifikasi ilmunya dengan nama ulumul Al-Quran Ulum Al-Quran Al Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ada tafsirnya Itu ilmu tersendiri ilmu tafsir namanya Untuk menafsirkan kita perlu alat-alat bekal-bekal di dalamnya inilah ilmu-ilmu seputar Al-Qur'an namanya Ada ilmu tentang sebab turunnya ayat asbabun nuzul ada ilmu tentang ini surah maki atau madaniya. Ada ilmu tentang nasif dan mansuh. Ia. Kemudian. Ada ilmu tentang ahkam. Hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan banyak lagi ya dari cabang-cabang. ulumul quran Ini saya berikan gambaran global. Supaya kita memahami bahwa Subhanallah, Al-Quranul Karim ini, iya, adalah kebanggaan kita semua, pedoman kita, anugerah Allah yang paling besar untuk manusia. Harusnya kita menghargai dari nikmat dan anugerah Allah kepada kita dengan banyak membacanya, banyak tadabur terhadap kandungannya mempelajari dari isinya memetik dari faedah dan mutiara yang terdapat di dalamnya Al-Quran ini ya, tidak ada habisnya dari kandungan yang ada di dalamnya tidak ada ujungnya dari manfaat-manfaat yang bisa dipetik Al-Quran ini di dalamnya ada berita umat yang telah lalu dan penjelasan apa yang akan terjadi terdapat di dalamnya petunjuk, rahmat nasihat kabar gembira peringatan segala hal yang diperlukan oleh manusia ada di dalam Al-Quran ada di dalam Al-Quranul Karim maka harusnya kesadaran kita di dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran lebih besar lagi Ini yang Banyak dialfakan Oleh Kaum muslimin Ia Kerana itu hendaknya kita Merubah dari Apa yang banyak Menjangkiti dari kaum muslimin Berupa Kelalaian atau Keteledoran bahkan sebagian yang berpaling dari mempelajari Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Nah, harusnya kita membangkitkan semangat kita untuk banyak mengkaji dan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ya, di setiap awal surah itu dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahmanirrahim pada setiap surah itu itu tidak termasuk dari surah dia hanya ayat yang menjadi pemisah antara sebuah surah dengan surah yang lainnya dan bismillahirrahmanirrahim ini ada pada setiap surah Al-Qur'an kecuali satu surah yaitu surah apa surah taubah ya dan ini disepakati oleh ulama Dan kesepakatan yang kedua Tentang bismillahirrahmanirrahim Para ulama juga sepakat Bahawa bismillahirrahmanirrahim Termasuk surah Al-Quran Di satu tempat saja. Di mana itu? Hmm? Di surah An-Naml Tentang surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Sabah Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebut bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah. Adapun selain daripada dua tempat ini. yaitu bismillahirrahmanirrahim yang tertulis di awal setiap surah ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Termasuk di surah Al-Fatihah. Apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk di surah itu. Atau di luar surah tersebut. Yang benarnya bahawa Bismillahirrahmanirrahim Itu adalah ayat tersendiri Tidak masuk ke dalam Surah Dia adalah ayat yang memisahkan Membuka surah, memisahkan antara surah Dengan surah yang lainnya Ini pendapat yang lebih kuat Di dalam pembahasan ini Rincian dalil-dalil Untuk hal ini saya kira Ini bukan tempat untuk menguraikannya Baik Bismillahirrahmanirrahim Artinya Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim Yang maha merahmati Lagi maha Mengasihi Ar-Rahman dan Ar-Rahim Dua nama ya Dari asmaul khusnah Semuanya berasal dari nama ar rahmah Ya kalau diartikan Yang maha rahman Yang maha rahim Artinya sama Yang maha merahmati Sebab semuanya dari kata katawah kata dari kata rahmat. Hanya saja bedanya Ar-Rahman itu rahmatnya lebih luas daripada Ar-Rahim. Iya. Orang Arab itu punya kaidah. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Adanya tambahan pada sebuah kata, bangunan kata itu menunjukkan ada tambahan makna. Ada tambahan ma'na. Ar-Rahman berapa huruf dalamnya? Ra, ha, mim, alif, nun. Berarti lima huruf. Ar-Rahim berapa huruf? Ra, ha, ya, mim. Berarti berapa? Empat. Lebih banyak mana hurufnya? Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman. Ma'na Ar-Rahman lebih luas daripada? Ar-Rahim. Tapi itu kata para ulama, Ar-Rahman itu rahmatnya, mencakup seluruh makhluk jin maupun manusia muslim maupun kafir seluruh makhluk dapat bagian dari rahmat Allah termasuk kafir kafir yang dikatakan tidak dapat dari rahmat Allah tidak mungkin hidup dan ini dari rahmat umum pada nama ar-rahmat ada pun nama ar-rahim ini rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman Baik. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Syarie disebut dengan nama Allah. Lafzul Jalalah Allah artinya apa artinya Allah? Artinya al-Ma'bud, al-Ma'luh. Mahabbatan wa ta'diban wa ijlalan. Yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran. Dan lafzul jalala Allah ini adalah dari asma'ul Husna yang paling agung. Karena itu dia disebut sebagai al-ismul a'abam. Nama yang terbesar. Nama yang teragung. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ini di empat tempat. Dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul Husna Milik Allah lah. Al-asma'ul Husna. Jadi asma'ul khusna semuanya milik Allah. Dan nah, dikatakan milik al-Rahman, al-Rahim, al-Ghafur. Tidak. Nah, tapi dikatakan lillah, milik Allah. Seluruh asma'ul khusna. Karena seluruh dari kandungan asma'ul khusna itu ada di dalam kandungan nama Allah. Iya. Yeah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang Maha merahmati ya telah kita terangkan maknanya. Kita mulai dari ayat pertama di surah Al-Ala. <tuh> Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fa sawwa. Wal ladzi qaddara fahada. hada. Wal ladzi akhrajal mar'a faj'anahu gusa'an ahwa. Sanuqri'uka falatansa. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن فأتي الذكرى سيدكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى 19 ayat ya dari surah Al-Ala. Iya. Kita klasifikasi dari pembahasan-pembahasannya. Dari ayat yang pertama sampai ayat kelima dulu. Iya. Silakan yang mau pegang mushaf banyak mushaf terjemahan di sini. Boleh saja supaya untuk baca sambil melihat. Subbihisma rabbikal a'la Terjemahan maknanya Sucikanlah nama Rabbmu yang Maha Tinggi. Allazi khalaqa fa sawwa Yang mencipta lalu menyempurnakan wal ladzi qaddara fahada yang menentukan kadarnya masing-masing atau yang menetirkkan kemudian memberi hidayah wal ladzi akhrajal mar'a yang menumbuhkan al mar'a dari rerumputan atau tumbuhan-tumbuhan. Faja'alahu gusa'an -tumbuhan. ahwa. Kemudian Allah menjadikan rumput-rumput itu gusa'an kering ahwa, kehitaman. Baik. Ini lima ayat pertama terdapat di dalamnya penyinggungan penjelasan pokok-pokok keimanan yang sangat besar Ia. di awal ayat Allah subhanahu wa ta'ala di awal surah ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman Subbihismarabbikal a'la. Sabbih bertasbihlah kamu. Ini pembicaraan ditujukan kepada siapa? Bertasbihlah kamu. Kamu ini siapa? Khitobnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertasbihlah kamu wahai Nabi Muhammad. Tadi kita terjemahkan mananya, sucikanlah. Itu salah satu makna ya dari tasbih. Kita akan sebutkan makna yang lain. Ya. Itu dari etika. Kalau Al-Quranul Karim diterjemahkan. Itu dikatakan terjemahan makna ayat. Bukan dikatakan terjemahan ayat Al-Quran. Sebab ayat-ayat Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Yang bisa diterjemahkan itu maknanya. Maknanya. Jelas ya? Jadi kalau kandungan. Kata perkata, Kalimat per kalimat. Mau diterjemahkan. Itu tidak mungkin. Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan. Jangankan dalam bahasa. Selain bahasa Arab. Di bahasa Arab saya. Al-Quranul Karim. Pada setiap lafadnya dan kalimatnya itu mengandung mu'ajizat. Tak nah, bisa diganti. Dengan yang lainnya. Jelas ya. Maka Al-Qurannya itu tidak diterjemahkan. Yang diterjemahkan makna. Maknanya. Nah, dari sini harus dipahami bahawa. Orang yang mau menerjemahkan Al-Quran. Itu harus paham tafsirnya. Supaya. Dia bisa menerjemahkannya. So, kalau dia tidak memahami tafsirnya iya maka kadang berakibat yang tidak baik nah, itu pada banyak hal ya kadang dalam masalah akidah kadang iya karena dia tidak mengetahui tafsir dari ayat karena itu di antara manusia ada yang menafsirkan ayat-ayat Terkait dengan sifat-sifat Allah Dia ta'wil sifat itu ya. Ada yang menafsirkan Dari kalimat Dia tafsirkan Tidak sebagaimana yang diinginkan Dalam bahasa Arabnya Seperti orang yang menafsirkan istiwa Dengan kata bersemayam Dia terjemah istiwa Dengan kata apa? Bersemayam di atas ars dan nah, ini tidak tepat ya. Karena kata bersemayam itu dalam bahasa Indonesia ada makna duduk. Sedangkan di dalam tafsir istiwa dalam bahasa Arab itu tidak ada makna duduk. Hanya ada empat makna. Al-hulu, wal-irtifa, wal-sa'ud, wal-istikrar. Empat makna. Tidak ada makna al-julus, duduk. Mana? Ya. Kadang-kadang sebagian orang dari keterbahasan bahasanya... Ya, ketika membaca ayat antum libasul lahunna, apa namanya lahunna libasulakum, wa antum libasul lahunna. Mereka itu adalah pakaian-pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian-pakaian bagi mereka. Sebagai menerjemahkan, jadi mereka itu adalah apa namanya celana jeans untuk kalian. Ya, dia terjemah dengan Sebagian dari bentuk apa? Dan ini tidak mengerti tafsir dari Ayat-ayat Jadi harus dipahami Apa makna tafsirannya nah, Untuk memahami penafsiran dari ayat itu Perlu banyak ilmu Dari ilmu yang diperlukan adalah Ilmu Ulumul Quran Ini ilmu pokoknya terkait dengan Al-Quran Kemudian harus kita Kenal tafsir ayat itu Dari ayat yang lainnya Ada tafsir ayat Dari hadith Rasulullah ada penafsiran dari ayat itu dari para sahabat Dan ada penafsiran ayat dari para ulama tabiin Nah kita kenal Setelah itu Kita lihat penafsiran dari ayat itu Dari sisi bahasanya Dari sisi bahasanya Nah ini semuanya penting untuk Dipahami Supaya seorang jangan menafsirkan Dari ayat Al-Quran Di luar kandungan bahasanya di luar kandungan bahasanya. Ia. Ya. Baik. Sabih isma rabbikal a'la. Pujilah wahai Nabi Muhammad. Tasbihlah engkau Nabi Muhammad. Isma rabbikal a'la. Nama Rabbmu. Isim. Itu artinya nama. Dan dia dalam bahasa Arab disebut dengan nama isim mufrad kata tunggal disandarkan kepada nama arab Ar iya kata tunggal itu dalam bahasa arab Kalau disandarkan kepada ma'rifah itu dalam bahasa arab dalam kaidah bahasa arab dan kaidah usul fikih memberikan makna umum memberikan makna apa yang cakupannya umum dan luas. Artinya apa? Pujilah. Bertasbihlah. Terhadap seluruh nama rohmu. Bukan satu nama saja. Seluruh nama rohmu. Yang ini mendalam ya. Kalau kita paham maknanya. Ketika seorang membaca bismillahih. Dengan nama Allah. Itu seakan-akan dia. Memohon pertolongan dengan menyebut seluruh asmaul husna. Ia. Perhatikan ya Pengaruh memahami makna Terhadap Pemahaman seorang membantunya khusyuk Di dalam Membaca ayat-ayat Sabih Bertasbih langka Nabi Muhammad Isma Dengan menyebut Mensucikan nama Rabbika, nama Rabbmu Ia Al-A'la Nama Rabmu Yamaha Tinggi Al-A'la Di sini ada dua Asma'ul Khusnah Nama Ar-Rab Dan nama Al-A'la Ini dua nama dari Asma'ul Khusnah Ia Itu dari fikir membaca Al-Quran Membaca hadith-hadith Seorang Muslim dan Muslimah itu itu peka Ketika disebut dari Asmaul Husna dia peka Ini apa? Makna nama ini disebut. Kenapa nama ini disebut? Ya. Dia harus peka akan hal tersebut. Itulah namanya orang yang punya fikih terhadap Asma Al Asmaul Husna. Ya, dia betul-betul mengerti nama-nama Robnya Nama-nama Allah Ya? Kita di dunia ini Kalau punya anak Sangat dia sayangi Dia kenal Itu kira-kira Ada enggak Orang yang nama anaknya dia tidak hafal Hah? Dia tidak hafal begitu nama anaknya Siapa nama anak kamu Oh saya lupa namanya Itu jarang terjadi ya Kecuali kalau anaknya terlalu banyak mungkin ya Nah Terlalu banyak Kalau dia misalnya seperti Anas Malik, Istrinya Empat Anaknya lebih seratus Nah itu mungkin Ya Ada yang luput Siapa lagi nama si anak yang satu sana Baik ini dasarnya kalau cinta kepada Siapa dia ingat namanya ya. Kita sebagai seorang muslim dan musliman Mengaku cinta kepada Allah Ingin mendapatkan rahmat Allah Ingin masuk ke dalam sorganya Ingin dijauhkan dari nerakanya Tapi Tidak ada perhatian terhadap nama-nama Dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Itu kan lucu namanya ini dari hal-hal yang harusnya diperbaiki. Jangan sampai surah lalai dalam hal itu. Karena itu dari manfaat besar surah membaca Al-Quran adalah dia selalu menyebut dari asmaul husna yang ada di dalamnya. Tidak usah bikin acara khusus baca khusna asmaul husna. Majlis khusus, majlis Asmaul Husna. Tidak perlu bikin acara-acara seperti -acara gitu. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya juga. Baca Al-Quran saya. Ya. Perhatikan kandungan dari nama. Misalnya nama Al-Hakim. Di ayat ini maknanya begini. Di ayat sana maknanya begitu. Ya. Ini pemahaman dan sikit. Di sini ada dua nama. Sabih bertasbih langkau Nabi Muhammad. Dengan menyebut Nama Rabmu Nama Ar-Rab Ini satu Dari Asmaul Khusna Ar-Rab Yang kedua Dari Asmaul Khusna Al-A'la Ini dua nama ya. Jadi sekarang di sini Ada empat kalimat Di dalam ayat ini Yang penting untuk diuraikan Ada empat Kalimat yang penting untuk diuraikan di dalam ayat ini yang pertama terkait dengan tasbih ya. apa makna dari tasbih Ibnul Jawzi rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya beliau menyebutkan 5 pendapat Pendapat yang pertama, sabih artinya baca lah Subhana Rabbiyal Aala. Jadi engkau Nabi Muhammad kalau solat, begitu sujud baca Subhana Rabbiyal a'la Itu memang ada hadisnya ya ketika terkait dengan ayat ini, Nabi menyerapnya di dalam bacaan doa ketiga ruku. Sebagai eh, Ketiga sujud Sebagaimana ketiga ruku Kita membaca Subhana rabbia Al-Azim Di ayat yang lain Sabbih isma, isma Apa namanya Sabbih Bismi rabbikal azim Ya Baik sabbih ini mana yang pertama baca subhanah rabbi Al ala dan ini banyak dari ahli tafsir bahkan jumhur ahli tafsir menafsirkan seperti itu yang kedua dia mengatakan bahwa sabbih artinya abdim artinya abdim artinya agungkanlah besarkanlah jadi tasbih diartikan dengan mana pengagungan kemudian yang ketiga ada yang mengatakan bahawa tafsirnya soli bi amri rabbi. Solatlah kamu dengan perintah Rabbu. Solatlah kamu dengan perintah Rabbu. Jadi di sini, ini dua penafsirannya, Penafsiran yang kedua dan ketiga, ini tafsirnya Ibn Abbas. Penafsirannya siapa? Ibn Abbas. Jadi tasbi diartikan bermakna solat. Ya. Dan ini benar ya. Dalam Al-Quran banyak tasbih itu diartikan sholat Diartikan sholat Kemudian yang keempat Sabih artinya nazih Rabbaka anisu Artinya sucikan Rabbmu dari segala kejelekan Itu tadi Yang kita sebut Apa Dari tasbih artinya nazih Mensucikan Ya. Dan yang kelima Mirip ya dengan yang keempat yang kelima Hanya saja dia katakan isma Ismarabbika artinya Sucikanlah Nama Rabbimu Dan sucikanlah Ketika dirimu menyebut nama Allah Dalam keadaan dirimu itu Mengagungkan Allah Dan khusyuk di dalam menyebutnya Ini lima penafsiran tidak ada yang keliru, semuanya benar. Yeah. ini indahnya seseorang belajar ilmu tafsir. Ya beda ya kalau ilmu fikih itu banyak dari ilmu fikih ada lima pendapat. Yang mana yang kuatnya? Kalau ilmu tafsir tidak. Kebanyakan dari pendapat-pendapat ahli tafsir itu adalah penafsiran di dalam ayat. Yang kebanyakannya adalah bisa masuk di dalam makna ayat itu sebab konteksnya luas. Iya. Maka di mana yang agung. hendaknya kita perhatikan? Iya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasbih sucikanlah. Sabbih bisa bermana lakukanlah salat. Sabbih bisa bermana bacalah baca subhana rabbiyal ala dan ini disunnahkan ketika orang solat Tasbih, ya. sucikan rohmu dalam kadang kau ketika menyebut namanya engkau mengagumkannya, khusyuk dan membesarkannya ini semua dari mana-mana. tasbih yang terkandung di dalamnya penetapan kesucian Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kejelekan Ya. Kerana itu dari Asmaul Husna ada nama As-Salam yang Maha Selamat dari segala kekurangan dan kejelekan serta aib. Ada nama Al-Quddus yang Maha Suci. Ini dari Asmaul Husna. Sabbih bertasbihlah kamu. Ini tadi kepada siapa khitobnya? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertasbihlah kamu hai Nabi Muhammad. Iya, perlu saya isyaratkan ya bahawa dalam Al-Quran itu ada kitab kepada Nabi. Dan itu terbagi tiga. Ada yang kepada Nabi memang, tapi itu khusus untuk Nabi. Seperti misalnya ayat Alam Nasrah Laka Sodarak. Bukankah, bukankah kami telah melapangkan dadamu, Wahai Nabi Muhammad? Ini kitab untuk Nabi ya. Dan yang kedua. Ada yang Kitabnya itu adalah untuk umum. Ya. Bukan untuk nabi saya Tapi dia berlaku untuk umum. Seperti ya ayuhan nabi, "Idza tallaqatumun nisaa", wahai nabi, kalau kalian mentalak perempuan, maka etikanya begini dan begini. Disebut dalam kelanjutan ayat. Kayak ini ayat berlaku untuk semuanya. Karena itu bahasanya tallaqatum, kalian mentalak, bukan kamu hai nabi, tapi kalian. Ya. Dan yang ketiga ada yang hitopnya untuk Nabi, tapi juga umatnya ikut di dalamnya. Sama seperti ayat ini. Ini memang kepada Nabi, tapi umat juga ikut di dalamnya. Juga sama seperti ayat ya. Ya'yuhan Nabi ittaqillah wahai Nabi bertakwalah kepada Allah. Yang diperintah bertakwa itu siapa? Nabi saja atau semua dari kita? Semua dari kita diperintah bertakwa. Ini perhatikannya bahasa-bahasa Al-Quran Jadi kalau seorang Tahu satu faedah ini saya bahawa Pembicaraan Allah kepada Nabi-Nya itu Ada tiga makna Ada makna khusus bagi Nabi Ada makna umum bagi umatnya Ada makna untuk Nabi tapi umat ikut di dalamnya Ada tiga makna Ini akan membuat seorang itu Lebih tadabbur terhadap Al-Quran Ketika ada Wahai Nabi Atau khitab kepada Nabi Langsung dia peka. Berfikir ini kemana arahnya? Ya beda dengan orang yang tidak mengerti sama sekali. Dia baca saja begitu, ya. hanya membaca. kadang ada sebagai orang baca blank saja, enggak ada apa-apa yang hadir. Karena ya. itu sekali lagi memperhatikan dari tafsir Al-Quranul Al Karim ini dari hal-hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kemudian perlu saya ingatkan lagi bahawa Tasbih ini Itu cakupannya luas ya Makananya banyak Apalagi kalau kita berbicara Tasbih dari makna tauhid Luar biasa Iya Ini sekedar kita isyaratkan saja Karena kalau ingin diuraikan tentang Makna tasbih ini Saya beritahu ada dua buku Dicetak dua jilid Itu menguraikan tentang makna tasbih Dua jilid saja Mengorekkan mana apa Tasbih. Ia. maka ini dari kalimat yang hendaknya diperhatikan. Allah perintah kepada Nabiya Sabih bertasbihlah. Ini kalimat yang pertama dalam ayat. Kalimat yang kedua isma, nama. Sudah kita katakan polisi ini bermana umum yaitu Tasbih puji agungkan sucikan seluruh nama Rabbmu. Seluruh seluruh nama Rabbmu. Rabbika ini nama Ar-Rabb. Ya. Dari ar-rububiyah. Dari kandungan ar-rububiyah. Dan rububiyah itu dari nama Ar-Rabb ini, ini salah satu dari Asmaul Husna yang paling luas kandungannya. Sebab kalau kita di kaidah Asmaul Husna, ada tiga nama yang paling luas kandungannya. Nama yang pertama nama Allah Yang kedua nama Arab Ar Dan yang ketiga nama Ar-Rahman Ini tiga nama yang paling luas Kandungan dan cakupannya Karena itu kalau Seorang yang paham Mengerti dari fikih asma'ul khusnah Menjumpai nama Allah Nama Arab, Ar nama Ar-Rahman Di dalam Al-Quran itu luar biasa Menyentuh hatinya Apabila ia mengenal kandungan dari tiga nama ini, ya. akan lebih lengkap kalau dia mengerti dari kandungan seluruh dari Asmaul Husna. Dan alhamdulillah itu ada buku-buku ya yang menjelaskan tentang Asmaul Husna lengkap. Semua nama yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam Hadis itu dijelaskan oleh para ulama baik al-a'la uji nama rabbmu yang maha a'la yang maha tinggi ini kalimat yang kompak di dalam al-quranul karim itu ada tiga nama yang semuanya menunjukkan al-ulu menunjukkan ketinggian Allah yang pertama nama al-ali Nama Al-Ali Dan yang kedua adalah nama al Aala. Yang ketiga nama Al-Muta'ali Nama Al-Muta'ali Nama Al-Ali itu disebut 8 kali dalam Al-Quran Sedangkan nama Al-Ala itu hanya disebut dua kali dalam Al-Quran. Dan nama Al-Muta'ali itu disebut satu kali saja. Dan ini semuanya kembali kepada kata Al-Ulu. Artinya yang maha tinggi. Al-Ulu. Nah di sini penting untuk kita kenal bahawa Al-Ulu, ketinggian Allah itu terbagi tiga. Ketinggian Allah terbagi berapa? Terbagi tiga. Terbagi tiga. Yang pertama ulu al-qahr. Yang kedua ulu al-qadar. Dan yang ketiga ulu adzat. Yang pertama adalah maha tinggi pada kekuasaannya, penaklukannya. Maha tinggi. Ini ulu al-qahr namanya. Dan yang kedua namanya ulu Al-Qadar, mahatinggi kemampuannya. Dan yang ketiga ulu adat, -dad, mahatinggi dadnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala di mana? Ah? Ha? Di atas langit, beristiwa di atas arsy. Itu ulu adat namanya. Dan ini semuanya terkandung di nama ini. Ya, al-A'la, mahatinggi. Kalau dikatakan mahatainggi itu tinggi selalu di atas. Jelas ya? Selalu di atas. Dan tiga makna dari al-ulu ini tidak ada yang diingkari oleh ahlul bidah kecuali yang ketiga, ulu ad-dhat. Ahlul bidah mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Ya, dan ini dari kesesatan. Dan kurang di dalam mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memahami dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang agung mahasuci Allah dikatakan di mana mana berada di semua tempat termasuk di tempat yang tidak baik Rasulullah al ya. Allah kabarkan bahawa dirinya berada di atas dan itu dalam Al-Quran ada lebih seribu dalil tentang itu dalam Al-Quran dan ini adalah hal yang tidak ditolak oleh fitrah dan akan sihat tidak ditolak oleh fitrah dan akan sihat jadi ini makna sabbihis ma rabbikal a'la sabbihis ma rabbikal a'la Bertasbihlah engkau terhadap nama Rabbimu yang maha tinggi. Yang maha a'lah. Ini awal ayatnya. Perintah kepada nabi ya, Untuk bertasbih. Meninggikan, mengagungkan nama Allah yang maha tinggi. Perhatikan kuncinya pada ayat ini. Dan ini terdapat. Di dalamnya tiga kaedah penghambaan. Kaedah penghambaan yang pertama Terkait dengan Tauhid Yang Tauhid itu Adalah pengagungan Allah dengan Sebenar-benar pengagungan Dan mensucikan Allah dari segala kekurangan Ia Dan ini Adalah makna dari Tauhid Yang para nabi dan para rasul Diutus dengannya Nabi Muhammad dan pengikutnya berada di atasnya. Allah berfirman, Kul hadihi sabili, Ad'u ila Allahi ala basira, Ana wa mani taba'ani, Wa subhanallah, Wama ana minal musyriki. Katakan walaupun Nabi Muhammad, Hadihi sabili, ini jalanku. Ragamat. Ad'u ila Allahi, Ana basirah anaa wa Aku dan orang yang mengikutiku berdakwah kepada Allah di atas basirah sesuai dengan petunjuk Kemudian di akhirnya di, po di posisi dakwah dikatakan wa subhanallah maha suci Allah persis diaan tasbih ya Maha suci Allah maha agung tasbih untuk Allah Saya bukanlah tergolong orang yang berbuat kesyirikan jadi kandungan dari tasbih adalah tauhid dan ini kaedah dan pokok penghambaan seorang harus selalu ingat bahawa dirinya adalah seorang hamba dan tugas hamba itu adalah mengagungkan, membesarkan robnya dan mensucikan robnya dari segala kekurangan Dan ini dasar hendaknya mengalir pada setiap muslim dan muslimah di segala keadaan dan di segala ibadah yang dia laksanakan. Pengaguhan. Kemudian kaedah yang kedua dari ayat adalah penjelasan tentang rububi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha mencipta dia lah yang menyempurnakan Dia lah yang menakbirkan segala sesuatu Dia memberi hidayah Dia menghidupkan Dia yang mematikan Ini kandungan rububiah Ya Kerana ini makna ar-rab Maka ayat yang kedua, ketiga dan keempat Untuk melihat penjabarannya Terkait dengan Rububiyah. Terkait dengan apa? Rububiyah. Kemudian nama uh, kaidah yang ketiga Al-A'la, ketinggian Allah Terkait dengan ketinggian Allah Ini kaedah penghambaan agung Seorang hamba menyadari ketinggian robnya Dalam Penaklukan dan Kekuasaannya Dalam kemampuannya Dan di dalam Datnya Maha tinggi di atas langit Iya Kalau dia Punya dari kaidah ini Penghambaan memahami ketinggian rohnya Inilah Yang membuat dia Semakin tunduk kepada Allah Semakin cinta Kepadanya Semakin berharap kepadanya Semakin takut kepada Allah Itu yang membuat dia Percaya Kepada Rapih. Iya. Kadang kita subhanallah naik pesawat ya. Naik pesawat. Ini dia pakai maskapai terkenal. Maskapainya ini pilotnya jant terbangnya sudah cukup berpengalaman. Dia di belakang, pilot dia enggak lihat di depan pilotnya. Tapi dia kena pakai maskapai ini merasa lebih tenang daripada Maska lain yang biasanya apa namanya di atas udara juga sering goncang dan sebagainya. Dia bisa percaya kepada pilot di depan, sedangkan dia tidak melihat di belakang. Makhluk coba. Tapi kadang kita kurang kepercayaan kepada Allah yang Maha Di atas. Yang bisa mencukupi segala yang kita perlukan. Bahkan telah mencukupi apa yang kita perlukan di atas kehidupan dunia ini. Anda kata tidak ada anugerah dan rahmat Allah. Kita tidak hidup di atas muka bumi. Iya. Perhatikan ya dari penjabaran-penjabaran. Keindahan seorang itu. Memetik kaidah-kaidah penghambaan pada ayat-ayat Al-Quran. Ketinggian... Orang yang pegang kaidah ketinggian Allah Dalam penghambaannya Ini akan memberikan kepada dirinya Rasa rendah hati Tawadu Dia merasa dirinya Kurang Dia banyak beramal pun Dianggap dirinya belum buat apa-apa Belum buat apa-apa Ya Dan ini kadang Perlu diperbaiki ya pada sebagian jiwa Ya kadang ini terjadi di mana-mana khususnya kalau terkait dengan orang lain atau ada orang lain bersamanya di dalam keluarga kah di dalam masyarakat kah ya, di dalam sebuah kegiatan di masjid kah atau di sebuah lingkup dakwah kah apalagi di dalam sebuah pemerintahan kadang sebagian orang di keluarga misalnya si suami wah oh, saya saya ini yang paling banyak berjasa di keluarga, saya yang paling Apa namanya Yang mencari nafkah, saya yang yang Saya yang paling, semua yang paling ya. Ini mana perlu diperbaiki Supaya orang lebih merendah hati Menyandarkan nikmat Kepada Allah yang maha tinggi Bahawa apa yang dia lakukan Itu kalau bukan Taufik dari Allah, tidak akan terjadi Hal tersebut pada dirinya Dan Harusnya dia selalu merasa dirinya itu Kurang, belum berbuat apa-apa itu yang paling baiknya Di dalam apa? Penghambaan Ini dari mana-mana yang indah Baik terlalu Panjangnya kalau diorengan semua Masih ada sembilan ayat, kita masih ayat pertama ini. Ayat yang kedua <Syukur> Saya ringkas ya Supaya Kita pahami Kandungan-kandungan global dari ayat Saya ingatkan mana mana penting Yang terdapat Di dalam ayat Allah di kalapasawa ayat yang kedua terjemahan mana ayat yang mencipta dan menyempurnakan penciptaannya sebut dua di sini dalam ayat kalapa maha mencipta pasawa dan menyempurnakannya jadi yang mencipta dia pula yang menyempurnakan iya kalau kita di pembahasan asmaul husna nama Al-Khaliq Al-Khalaq ini menunjukkan makna yang maha mencipta yang maha mencipta Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta segala sesuatu tidak ada yang bisa menyanyi ciptaannya satu saja iya dengan berbagai kecanggihan teknologi di masa ini keahlian manusia ya. di dalam Al-Quran sudah ditantang sebelumnya manusia itu ayuhan nas duriba mathalun pastami'ullah baik sekalian manusia telah dibuat perumpamaan dengarkan perumpamaan itu innal ladina tad'una min dunillah layaklukudu babau walawijitama'ullah walawijitama'ullah Orang-orang yang kalian ibadahi Selain daripada Allah Itu tidak akan mampu Menciptakan seekor nyamuk Seekor lalat ya. Walaupun mereka bersatu padu Dalamnya Sekarang Adakah yang bisa Apa nama ya? ya Menciptakan lalat makhluk kecil yang sering dianggap mengganggu dengan segala kecanggihan teknologi silakan siapa yang bisa menciptanya dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang maha mencipta ya. maka ini kandungan dari mana rububiyah diingatkan kepada hamba kalau semua ini dia kenal maka harusnya dia itu mengagungkan dan membesarkan Allah Ingat ayat ini, tadi kita sebutkan Ayat surah apa, Makiyah dan Madaniah huh? Makiyah Dari ciri ayat Makiyah itu Banyak pembahasannya Itu hitab terhadap kaum musyriki Jelas ya Menegur kesyirikan mereka Dan mengingatkan Apa yang harusnya Mereka ingat Menjadari apa yang harusnya mereka sadari Mereka tahu Allah yang mencipta Memberi rezeki, menghidupkan, mematikan Harusnya seluruh hal itu Membuat mereka beribadah hanya kepada Allah Tapi ternyata mereka berbuat kesyurikan Dan diantara mana yang Nabi diingatkan Beliau diperintah untuk Bertasbih memuji nama Rab yang maha tinggi Alladhi khalaqa fasawa Ya Allah yang maha mencipta Fasawa kemudian menyempurnakan penciptaannya. Ia. Alladhi khalaqaka pasawwaka faadalaka. Dialah Allah yang menciptakan kamu. Kemudian menyempurnakan engkau. Lalu waadalaka. Mentakdil kamu. Meluruskannya. Betul-betul seimbang. Subhanallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman لَقَدَ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمُ Sungguh kami telah menciptakan manusia di penciptaan yang paling indahnya, paling baiknya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mencipta dan dia menyempurnakan segala ciptaannya. Ayat ketiga وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدًا Ya. Qadar artinya menetirkkan. Ada qira'ah di sini dibaca walladzi qadara qahada. Di salah satu qira'ah qadara artinya menentukan kadarnya. Sudah dipastikan kadarnya. Sebab kata al-qadar kata al-qadar itu punya beberapa makna. Kadang bermakna penakdiran, kadang bermakna penyempitan rezeki kalau sudah ditentukan itu artinya disempitkan, ditakdir. Ia. Dan al-Qadar kadang bermana diagungkan, dibesarkan. Ia. Kalau dikatakan Laylatul Qadar misalnya, dia malam yang punya keagungan. Walaupun al-Qadar di situ punya banyak makna ya, di al-Qadar. Pada mana yang kita sebutkan. Maka ini bebra mana? Maka dialah Allah yang Qadar yang mentakdir Nah, dalam Al-Quran di, di ayat yang lain Allah Firman: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu, lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Ya, yeah. Allah menakdirkan fahadah. Kemudian Allah memberi hidayah Memberi hidayah ya. Inilah hidayah yang disebut dengan nama Hidayah amma Hidayah umum Hidayah yang mencakup seluruh manusia Hidayah yang mencakup seluruh manusia ini dikatakan hidayah umum. Ini ayat semisal dengan ayat di surah Taha. Jawaban Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun ketika Firaun bertanya, "Wa ma rabbuka ya Musa?" Apakah karop engkau itu wahai Musa? Atau Firaun berkata, "Fa man rabbukuma ya Musa? Siapakah rob kalian berdua wahai Harun dan Musa?" Maka Lai Musa alaihissalam menjawab Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu Thumma hada Rabb kami adalah Yang telah memberikan segala sesuatu itu penciptaannya Kemudian memberi hidayah Ini hidayah umum namanya Hidayah amma Hidayah dalam Al-Quran itu banyak penggunaannya Ibn Al-Qayyim kadang menyebut hidayah terbagi empat. Kadang dia sebut hidayah terbagi sepuluh. Kita tinggalkan aja yang terbagi sepuluh ya panjang. Hidayah yang terbagi empat aja dulu. Hidayah ada empat. Di antara penggunaan hidayah dalam Al-Quran. Ada hidayah umum. Ini hidayah umum di sini. Ya segala yang Allah ciptakan, ditakdirkan itu Allah beri hidayah. Ini hidayah umum namanya. Ada hidayah di situ. Hidayah umum apakah terkait dengan kauniyah maupun qadariyah. Kemudian hidayah yang kedua ada namanya hidayah at-taufiq wal-ilham. Atau hidayah at-taufiq dan ilham. Jadi berhidayah oleh Allah, dia menerima petunjuk. Menerima keislaman. Menerima keimanan. Ini hidayah yang kedua. Hidayah yang ketiga ada namanya hidayah dalal wal-irsyad. Hidayah eh, mengarahkan dan menunjukkan jalan. Dia hanya mengarahkan menunjukkan jalan saja. Ya, ini yang yang ketiga. Yang keempat adalah hidayah di hari kiamat. Ada yang hidayah kepada penduduk sorga masuk ke dalam sorga. Dan hidayah kepada penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Semuanya disebut apa? Hidayah. Diperhatikan. Jadi tidak sederhana ya. Seseorang kalau paham dari kandungan ayat itu luar biasa. Ya. Kalau kita paham hidayah saja, bahasnya nuri. Hidayah artinya apa? Petunjuk. Ya pas baca dua ayat bingung sudah. Di surah Al-Qasas Allah berfirman. Inna ka la tahdi man ahbaqta Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah Kepada siapa yang kau cintai Di ayat Di akhir surah Ashura Allah berfirman Wa inna ka la tahdi Ila siratin mustaqim Engkau Nabi Muhammad sungguh memberi hidayah ke jalan yang lurus Ya bingung loh Di ayat pertama Nabi tidak memberi hidayah Di ayat yang kedua Nabi memberi hidayah Ya, ini kerana dia tidak tahu pembagian hidayah saja, makanya bingung. Coba kalau dia tahu pembagian hidayah. Di ayat yang pertama, Nabi tidak memberi hidayah kepada siapa yang dicintai. Itu hidayah apa jenisnya? Hah? Hidayah yang kedua tadi, taufik dan ilham. Seorang itu menerima masuk Islam, menerima dapat petunjuk, itu dari Allah, tidak ada hak Nabi di situ. Pamannya Nabi sudah diajak nama masuk Islam. Sebab itu bukan di tangan Nabi, itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya. Ada pun yang kedua. Engkau Nabi Muhammad sungguh memberi hidayah ke jalan yang lurus. Ini hidayah jenis ketiga. Hidayah memberi petunjuk pengarahan. Sebab memang tugas Nabi menunjukkan jalan. Ya. Akan lebih mudah ya. Ayat-ayat. Nah. Baik. Kemudian ayat yang ke keempat. Walladi akharajal mar'ah. Dialah yang. Menumbuhkan Al-Mara'ah Iya Al-Mara'ah Itu adalah Tumbuh-tumbuhan Yang dimakan oleh hewan-hewan Itu al Jadi katakan Tumbuhan apa saja yang di Hewan itu digembalakan dengannya Dia makan darinya maka itu disebut Mar'ah Nah. Digetkan makna rububiyah dari sisi ini. Karena apalagi di masa itu ya? Hampir seluruh atau banyak dari manusia waktu itu aktivitas mereka adalah beternak, bertani, banyak mengenal kendaraan mereka juga adalah apa? Ternak, dia pedagang pun pakai kendaraan juga. Iya. Nah, mereka melihat ini mar'ah Tumbuhan-tumbuhan, rumputan-rumputan Yang dimakan oleh hewan-hewan Allah ingatkan dialah Allah yang mengeluarkan itu Dikeluarkan Subhanallah dari mana tumbuhan ini muncul Tanah tadinya tandus, gersang Turun hujan, tumbuh-tumbuhan Subhanallah ya. Keluar rumputan Keluar berbagai Kebaikan untuk manusia tapi disebutkan fajaalahu gusaan ahwa. Kemudian Allah jadikan tumbuhan-tumbuhan itu gusaan, menjadi kering, menjadi kering, ahwa, ahwa dari kata hawah. Hawah itu artinya menghitam setelah tadinya dia putih, atau setelah dia, tadinya dia uh, Hijau dia menghitam. Ini tumbuhan ketika dia sudah menghitam. Ini bukan kering saja. Kering menghitam. Kering lagi menghitam. Ya, sekarang diingatkan Allah yang menghidupkan tumbuhan ini. Setelah itu Allah pula yang membuatnya kering menghitam sirna. Puji nama Rabbmu yang Maha Tinggi. Perhatikannya dari kandungan. mana ini. Lihat. Kemudian. Ini lima ayat ada terkait ya. Empat ayat terkait dengan ayat pertama. Dan lima ayat ini ada kaitannya dengan ayat-ayat setelahnya. Ayat yang keenam, 6 Saluk riuka Kami akan membacakan. Al-Quran ini kepada engkau Nabi Muhammad. Iya. Maka engkau tidak akan melupakannya. Apa hubungannya? Langsung masuk diterangkan dalam Al-Quran. Ini bahasa-bahasa indah sekali dalam Al-Quran. Seorang memahami maknanya. Karena satu kalimat subhanallah... Kita paham saya apa artinya dalam bahasa Arab itu luar biasa kandungannya. Contoh misalnya ya di banyak ayat ya, wa lahi Dialah Allah yang mengutus. Wa laqadubaa'at nasiqul ummah. Sungguh kami telah mengutus baa'at. Tahu entuh artinya baa'at dalam bahasa Arab. Baa'at itu artinya dia dibangkitkan setelah mati. Jadi seakan-akan ini. Para nabi dan para rasul itu diutus, mereka menghidupkan orang yang mati. Nah, itu dari kandungan, memahami kata apa? Ba'atah. Lembut maknanya, tapi memberikan makna yang apa? Mendalak. Itu satu saja kita cermati makna, para nabi diutus, besar jenimat Allah dalam hal itu. Terlalu banyak yang harus kita syukuri di dalam hal itu. Dan banyak karunia yang Allah berikan kepada kita Ia ya. Maka ini dari Pembahasan-pembahasan yang penting kita cermati ya Dalam Al-Quran Nah sekarang di sini Diingatkan Ia ya. Diingatkan ya Terkait dengan Tadi Tumbuhan-tumbuhan ini Ditumbuhkan kering ya. Kemudian menjadi kering Dialah Allah yang maha mampu untuk hal itu Ya. Dia pula ya Allah yang maha mampu Menghidupkan orang Memberi hidayah Dan Al-Quran ini menghidupkan Siapa yang berpaling darinya Dia mati Nah Maka Nabi Nabiya diperintah selalu Bertasbih memuji nama Allah Memuji nama Allah subhanahu wa ta'ala Sanukuri uka Fala tansa. Kami akan bacakan Al-Qur'an ini kepada engkau ya Nabi Muhammad. Maka janganlah engkau melupakannya. Iya. Apa makna falatansa di sini? Jangan engkau melupakannya. Ia ini ada hubungannya dengan bahasa Arab ya. Lainnya di situ lah apa namanya? Ya, apakah dia lanasiyah atau lanahiyah? Ya, ini perhatiannya dari sisi kandungan huruf lamnya itu memberikan kandungan makna Karena itu di dalam penafsiran ayat ini Ibnul Jozi, ta'ala menyebutkan beberapa pendapat. Ya. Jadi Fala Tansa Engkau Tidak Melupakannya Ada mengatakan bahwa Kami akan mengajarkan Al-Quran itu Kepada engkau Dan kami kumpulkan Al-Quran itu Di dalam dadamu Engkau tidak akan lupa selama-lamanya Ia itu makna Kalau la lah ya, lafiah, tidak akan lupa nanti. Lah ya. Ini benar ya. Dari mengartikan bahwa la lafiah ya. walaupun ini sedikit dari ulama yang mengartikannya. Jadi, kalau lafiah nah ya, itu artinya ya. Janganlah engkau melupakannya. Jadi perintah untuk selalu menjaganya memelihara ya. Sanuqri'uka fala taysa. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu dibacakan langsung kepada nabi Ya di surah Al-Qiyamah diterangkan bagaimana proses pembacaannya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan Al-Qur'an didengarkan oleh Jibril, Jibril yang membacakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan Nabi kita di awal kali Al-Qur'an dibacakan, begitu Jibril membacanya, beliau tergesa-gesa ingin segera mengikutinya supaya bisa langsung menguasainya. Tapi diberikan dari etikanya bahwa dengarkan, kemudian kami akan mengumpulkannya di dalam hatimu. Ya. disini dibahasakan falatansa Kau tidak akan melupakannya illa masya Allah kecuali apa yang Allah kehendaki nah disini kata illa ya illa masya Allah umumnya kalau di kaedah membaca Al-Quran di setiap akhir ayat itu boleh berhenti dan di setiap awal ayat dia boleh memulai boleh memulai Tapi kadang ada sebagian dari Al-Quran itu bersambung Maknanya antara ayat ayat berikutnya itu maknanya bersambung Karena itu Etikanya dibaca bersambung Etikanya Dibaca bersambung Misalnya ini Sanukuri uka falatangsa Illa Allah Sebab ini terkait jelas ya Walaupun kalau dia hanya membaca sadu qariuka fala berhenti di situ kemudian dia membaca illa masha Allah dan seterusnya itu boleh saja boleh Tapi seorang ketika membaca Al-Qur'an kan dia perhatikan maknanya tadabbur terhadap kandungannya Iya Maka harus dia perhatikan makna Seperti contoh ayat ya misalnya yang punya mana terkait, misalnya di Surah Nur, bukan musaf. Kalau bukan musaf, saya kasih nama ayatnya. Ya. Di Surah Nur, penjelasan tentang masjid, ya, ayat 36. Fi buyutin adzina Allahu anturfaa wa yuzkar fika ismuhu yusabbihu fiha bil ghuduwi rijal itu rijal tadi itu ayat berikutnya ayat ke-37 rijalul latul tijaratu wala bai'un kerennya ayat kalau kita artikan begini di rumah-rumah yaitu masjid-masjid Allah izinkan diangkat dan disebut namanya bertasbih di dalam masjid ini pagi dan petang Siapa yang bertasbih pagi dan petang? Nah, itu di ayat berikutnya orangnya. Rijal, sekelompok lelaki ini yang bertasbih pagi dan petang. Maknanya lebih apa? Lebih mendalam, mengikuti makna. Ya contoh lain. Ini agak penting. Di surah Soffat ini halnya. Surah Soffat ayat 150. tian. Aalainnahum min ifkihim layakulun. Itu ayat 151. 152-nya, Walladallahu innahum lakadibun. Apa arti dua ayat ini? Ayat 151 artinya, ketahuilah, sesungguhnya dari kedustaan kaum musyrikin mereka itu berkata, apa perkataan kaum musyrikin? Waladallah, Allah memiliki anak. Iya. Kemudian dibantah ucapan mereka ini dalam kelanjutan ayat. Wa innahum laga Sungguhnya mereka ini berdusta. Jadi bagaimana membaca yang benarnya ayat ini? Lebih bagusnya. Ala innahum min iskhim layyqulun min iskhim layyqulun Waladallah. Wa itu maknanya lebih indah seperti itu Kita tegaskan kedustaan mereka berucap bahwa Allah memiliki anak Kemudian kita tegaskan bantahan Bahawa mereka itu dusta Dua sisi Ini bacaan memberi pengaruh Kalau seorang paham makna ayat ya, Itu memberi pengaruh dalam bacaan Kita ketika talakiyah Al-Quran dari guru guru juga mengarahkan di mana-mana bacaan. Ada sebagian ayat enggak boleh berhenti ya. Kalau kita berhenti salah maknanya. Kurang bagus kedengarannya. Iya. Itulah apa namanya pentingnya seorang ngerti mana. Kadang saya sholat di belakang sebagian imam ya. Imamnya itu berhenti bukan tempatnya. Memulai bukan pada tempatnya. Jadi kita yang di belakang istighfar saja astaghfirullah. Sebab so, mana ya? Luar biasa ya? Nanti mau saya kasih contoh ya? Nanti mungkin juga akan bilang, astagfirullah. Ayat di surah Al-Anfal ya. Ucapannya kaum musyrikin. وَإِتْقَلُ اللَّهُمَّ إِنْكَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ إِمْدِكَ فَأَمْتِرْ عَلَيْنَ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءَ وِأْتِنَا بِأَذَابٍ عَلِيمٍ Itu satu ayat di surah Al-Anfal. Penuh panjang ayatnya. Ini ucapan kaum musyrikin. Dan ketika kaum musyrikin berkata. Ya Allah kalau memang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad Itu kebenaran Maka hujanilah kami Hujan batu dari langit Ini datang imam kita Dia baca ayatnya Dia berhenti Kemudian dia dia memulai dia berkata apa minas Ya Allah hujanilah kami Batu dari langit Ya kita di belakang astaghfirullah saja Sebab ini tidak cocok harus disambung Bahawa ini ucapannya kaum musyrikin yang minta Bukan kita yang minta Kalau kita yang minta Ya. Jadi kadang sebagian dari ilmu Al-Qur'an itu jangan dianggap remeh. Oh, apa sih belajar tajwid tah paling sama guru baca selesai. Dia enggak tahu bahawa di dalamnya tuh ada makna. Ada makna. Orang-orang Indonesia itu masya Allah tajwidnya hebat-hebat orang Indonesia ya. Tapi kekurangannya itu enggak paham makna, itu kekurangannya. Iya. kadang qori-qori punya ini kualitas tinggi dalam bacaan tapi kalau memulai dan berhentinya itu banyak yang mengerikan dalam bahasa apa? Dalam bahasa orang yang paham uh, di Quran. Yaitu bahasa ini tapi perlu bahasa umum ya baguslah baca Al-Qur'an bagus. Kita kasih semangat baca Al-Qur'an. Baik. Kita kembali kepada uh, ayat yang kita kaji. Jadi pada illa ma Allah engkau tidak akan lupa kecuali apa yang Allah kehendaki ini ada sebagian ulama yang berkata kecuali apa yang Allah kehendaki ya nabi itu manusia juga karena itu beliau kadang pada sebagian ayat beliau lupa sementara salat ya, pernah beliau keluar dari masjid beliau lihat Ubay bin Ka'ab beliau tanya Pakar Ube, engkau tadi sholat bersama kami. Kenapa ketika ayat ini dan ini tersamar bagi engkau, tidak meluruskannya? Ilah ya. Ini Rasulullah Shallallahu Anhiwasalam. Tapi artinya bukan beliau lupa hilang sama sekali al-Qurannya tidak. Allah Taala kata seperti itu ya. Tapi namanya manusia kadang dia hafal. Ada suatu kondisi apa namanya? Tidak muncul. Tersamar. Iya. Tersamar. Itu ada. Nah. Pada Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan seperti itu. Supaya tampak bagi manusia. Bahwa ini manusia beliau. Sama dengan manusia yang lainnya. Iya, Hanya saja Al-Quran ini dijaga oleh Allah di dalam dadanya. Tidak mungkin beliau melupakannya. Ini diantara mana? Illa Masya Allah. Dan ada juga mengartikan Illa Masya Allah kecuali apa yang ayat itu telah dihapus, nah, ini di pembahasan nasif dan mansuh. Karena ada ayat-ayat yang kadang sudah dihapus lafadz dan hukumnya, ada yang hukumnya saja dihapus, lafadznya tetap ada, ada yang lafadznya dihapus, hukumnya tetap ada. Nah, itu ada di pembahasan nasif dan mansuh dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Insha Allah. Innahu ya'alum jahra wa ma yafah. Subuh ya Allah. Ya. Dialah yang mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Ada kaidah penghambaan lain di sini. Nah. Di sini ada dua kaidah penghambaan ya dua ayat ini. Yang pertama terkait dengan masalah nikmat yang didapatkan oleh seorang. Ketika dia bisa membaca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Itu harus dia sadari itu anugerah dari Allah. Bukan dari siapa-siapa. Perhatikan bahasa ayat ya, "Saqri'uka." Kami yang akan membacakannya kepada Nabi Muhammad. Allah sadarkan nikmat itu kepada siapa? Kepada dirinya. Harus kita mengerti besarnya dagunya nikmatin. Iya. Agungnya nikmatin. Karena itu para nabi, para rasul, orang yang paling banyak menangis ketika ibadah Orang yang paling bersyukur kepada Allah. Kerana nikmat dari ilmu itu. Itu adalah nikmat yang terbesar. Ia. nikmat Tidak bisa dinilai dengan dunia dan segala isinya. Tidak bisa dinilai dengan dunia dan segala isinya. Satu dari ilmu saja. Kadang, -kadang sudah melebihi dunia dan segala isinya. Kalau dia terapkan. Kan kadang-kadang bersabda. Raka'at al Fajr, khairun minat dunia wa matiha Dua raka'at sebelum subuh Pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala Isinya ya, Besar sekali nikmat Allah pada kita Mengenal ilmu agama Seorang itu belajar Maka ya. itu dia jaga, dia pelihara, dia syukuri Dia cinta saudara-saudaranya belajar Dia bantu orang belajar Dia senang Orang itu belajar Itu baik ya? ya Tapi namanya syaiton Adalah syaiton Mencari pengikut Dan memang yang paling menjadi Kalau syaiton itu Dibaratkan di, seperti kepolisian TO nya yang paling utama Itu para penuntut ilmu Para orang beribadah Itu target operasi yang paling utama syaiton ya. Apalagi para penuntut ilmu Bagaimana dibuat Diadu domba Bagaimana Disibukkan dengan hal-hal yang melalekan mereka Dimunculkan rasa hasad Rasa dengki Dimunculkan di tengah mereka Pembahasan-pembahasan terkait dengan pribadi dan sebagainya ya, Supaya lupa Dari apa? Belajar, menuntut ilmu ya. Sehingga kadang sebagian orang alaihi wasallam datang di majelis ilmu Tidak di hadir majelis ilmu Ya Karena niatnya sudah tidak baik lagi, sudah tidak baik lagi. Dan sebagian orang berpaling sudah dari majelis ilmu. Ini kalau sudah berpaling, naudzubillah ya, orang berpaling dari majelis ilmu. Ia ya. itu ada tiga orang pernah datang ya ke halakon lagi. Satu orang lihat tempat duduk kosong di depan maju duduk. Satu orang lagi duduk di belakang. Satu orang lagi berpaling. Nabi berkata, inginkah kalian saya beritahu tiga orang yang datang? Adapun yang pertama, Allah dia bersegera kepada Allah, Allah juga bersegera kepadanya. Yang kedua, dia malu, Allah malu darinya. Yang ketiga, dia berpaling, Allah berpaling darinya. Kembalasan. Ya. Apalagi dia sudah pernah kenal dari keindahan ilmu agama, kemudian dia berpaling. Ini lebih besar dosanya. Lebih besar bahayanya. Baik itu kata Ibnu Ruslan rahimahullah dalam manzuma beliau manzuma az-zabad dalam fikih Madhab Syafi'i katablihu wa alimun bi ilmihi ya'malan mu'addabun qabla ubadith alwasa. Orang yang berilmu dengan ilmunya dia tidak beraman itu disiksa sebelum penyumbah berhala disiksa. Iya. Maka okay, ini hati-hati. Di kalangan para penuntut ilmu, saya dia tahu jalur hidupnya itu kayak bagaimana. Nah, jalur hidupnya itu kayak bagaimana? Ini saya ingatkan ya di sebagian orang ini penyakit-penyakit yang menimpa penuntut ilmu itu beraneka ragam yang senang. Orang yang kenal manhas salaf itu ada penyakit-penyakitnya sendiri yang sering beredar. Orang yang tidak kenal manhas salaf itu lebih banyak lagi. Ya, Sebab tidak diajari padanya apa? Tidak diajari padanya Tauhid Ya, Hanya diajari akhlak Hanya diajari apa? E, cinta untuk hadir saja Gembira saja di majelis ilmu ya. Yang harusnya ditanamkan padanya Tauhid Dasar ilmiah Supaya menjadi kuat Akhirnya ketika terjadi apa-apa Ya sudah pada lari semua orang Pada kabur Ya, kerana ini dasar ilmunya yang tidak kuat, pendidikannya tidak bagus maka seorang jua harus tahu bagaimana cara dia belajar dengan benar kemudian kaidah penghambaan berikutnya yang kedua dari ayat yang ketujuh ini adalah kaidah tentang meraqabah Allah itu mengetahui yang ditampakkan yang dijaharkan maupun yang tersembunyi iya Nah, ini kaidah muraqabah ada pada kaidah lisan. Rasulullah bersabdan takbudallah ka'annaka tarah, ta tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya, ketahuilah bahwa Allah Melihatnya Iya. Ini dua jenjang. Yang pertama dia beribadah seakan-akan melihat Allah, yang paling tinggilah. Iya. Ini untuk sampai ke sana dia perlu ilmu, perlu keyakinan dan pengamalan yang benar. Iya. Sebab dengan ilmu yang kuat inilah dia beribadah seakan-akan dia melihat Tuhannya. Kalau dia belum sampai ke jenjang itu, maka ada jenjang di bawahnya. Dia tahu bahwa Allah mengawasinya, melihatnya. Tapi ini juga sudah jenjang tinggi kalau dia bisa seperti itu. Luar biasa kalau dia sampai ke jenjang itu Dan betapa nikmat hidup itu Iya Aku akan melihat seorang Yang ia selalu Merasa diawasi oleh Allah Begitu dia Berbaring Pikirannya bagaimana dia Ingin robnya selalu riba terhadapnya Dia baca doa sebelum tidur Kemudian dia tidur Untuk menjaga kesehatannya Supaya dia bisa bangun di sholat malam Bangun sholat subuh Ya. Ini semuanya dia beramal di atas dasar ia diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini kaidah pengambaan luar biasa. Nah. Berikutnya ayat ke-8. Wa sa yassiru yusra, fadzkir inna fa'ati dzikra. سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشق الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. Dan kami akan memberikan kepada engkau Nabi Muhammad jalan kemudahan. Kami akan memudahkanmu, akan memberi taufik kepada engkau menuju kepada jalan kemudahan. Ya. Ini dijamin pada Rasulnya. jalan kemudahan itu. Dan ini ayat ada penjabarannya ya di Surah al di. Ya. Fa man aata wa taqa wa saddaq bil husna fasaduyassiruhu apa? liyusra. Adapun orang yang selalu memberi selalu bertakwa dan membenarkan adanya alkhusna maka kami akan memudahkan memberikan kemudahan untuknya kemudahan ini ada yang menafsirkan Sorga, ada yang menafsirkan kemudahan dalam artian kemudahan dalam urusan iya jadi Allah jamin wasayassiruka liyusra kami akan mudahkan engkau maka itulah para nabi diberi kemudahan karena mereka di atas taufik dari Allah iya Kari sini ada kai penghambaan. Siapa yang menghendaki kemudahan dan taufik dalam hidupnya, hendaknya dia selalu bertawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya. Ia, itu pintu kemudahannya, pintu taufik untuk diri ya. Wamiya tawakal alamulahi, fahuhasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dia layak Allah yang mencukupinya wa may yattaki allaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib wa may wa may yattaki allaha yaj'al lahum min amrihi yusra barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah jadikan kemudahan pada perkara Allah mudahkan untuk nabi dan di banyak kaidah keimanan ya saya batasi dari kaidah-kaidah pengambaan ada mana-mana tauhid keimanan kepada takdir, kepada rububiah, kepada uluhiyah. Ini sebenarnya perlu dioregannya, tapi identik dengan pembahasan-pembahasan tauhid. Hanya saya globalkan saya. Pada inna faatiq dikroh. Berilah peringatan. Kalau peringatan itu bermanfaat, iya. Jadi katakan berilah peringatan. Jika peringatan ini bermanfaat, innya di sini tergantung bagaimana kita memanahinya. Sebab itu akan beda dalam penerjemahannya nanti. Nah, di sini para ulama ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan in adalah syartiyah bermana syarat. Jadi kalau syartiyah, itu maknanya ada dua. Pada kiri berilah peringatan. Walaupun peringatan itu tidak bermanfaat. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua. Berilah peringatan. Baik peringatan itu bermanfaat atau tidak. Beri peringatan. Pada segala keadaan. Itu dua makna. Kalau innya syartiyah. Bermana syarat. Jika. Dan pendapat yang kedua dia mengatakan bahawa in di disini. Maknanya qad. Bermana qad. Penekanan. Bermana qad. qad. Jadi maksudnya berilah peringatan. Kerana peringatan itu selalu memberi manfaat. Selalu memberi manfaat. Dan ini juga benar. Karena peringatan walaupun waktu itu ditolak. Ya, mungkin saya tertolak waktu itu. Tapi suatu saat akan apa? Bermanfaat. Suatu saat akan bermanfaat. Nah, Kemudian yang, mana yang ketiga... Inna fa'atid zikra, ma disini Apa, in di sini Bermana ma Jadi Terjemahan mana ayat Di atas tafsir yang ketiga ini Berilah peringatan sepanjang peringatan itu Bermanfaat, sepanjang peringatan itu Bermanfaat Jadi ini tiga Tafsir Ayat, saya sudah terjemahkan ya Bagaimana penerjemahnya Jadi diterjemah beri peringatan Jika peringatan bermanfaat bisa bermana beri peringatan karena sesungguhnya peringatan bermanfaat mana yang ketiga beri peringatan sepanjang peringatan apa bermanfaat dan ini semuanya memberikan kepada kita beberapa faedah faedah yang pertama iya pentingnya memberi peringatan berdakwah di jalan Allah mengajak manusia kepada kebaikan menunggur dari kesalahan mengajak kepada ketaatan ini semuanya dari mana? memberi peringatan. Kemudian yang kedua, bahwa peringatan itu itu selalu bermanfaat dari sisi namanya dari Al-Qur'an dan hadis itu pasti manfaat, tidak ada yang tidak manfaat dari sisi itu. Tapi dari sisi manusia menerimanya, ada yang manusia itu peringatan bermanfaat masuk kepadanya. Dan ada sebagian manusia tidak bermanfaat. Sumbung buk menumyun, fahamlah yakinu. Ada yang seperti itu. Ya, bisu, tuli, buta, mereka tidak berfikir sama sekali, tidak masuk. Ya, dan sebagai manusia di masa itu tidak bermanfaat, tapi di masa mendatang mungkin bermanfaat. Subah piring peringatan seperti obat, subhanallah. Obat, obat itu kadang. Ketika diberi kepada pasien yang sakit Mungkin kalau kondisi badannya cocok Dalam Bisa masuk obatnya, langsung bermanfaat Tapi ada sebagian diberi obat Tidak langsung bermanfaat di hari itu Mungkin bulan depan Sama dengan ilmu seperti itu Ada orang ditegur begini dan begini Oh tidak mau dengar Oh kamu silik, keliru malah, Dibilang. Tapi setelah itu terjadi kejadian-kejadian Dalam hidupnya, baru dia sadar Rupanya peringatan yang dulu itu benar Baru dia sadar itu bermanfaat di waktu tertentu. Nah, maka di sini dari adabnya, suara yang memberi peringatan jangan dia berputus asa. Iya jangan dia apa? Berputus asa. Nah, ini kaedah di dalam penghambaan. Seorang dalam penghamba itu harus selalu bagus harapannya, tidak kenal putus asa. Semangatnya besar kepada Robnya. Iya semangatnya besar kepada Robnya. Nah, Allah memberikan rezekinya dengan sangat mudah Lapang Ia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha kaya, maha dermawan, maha mulia Harapannya ada Di dalam hal tersebut Ia Andai kata Allah mencukupinya Itu tidak akan mengurangi kekayaan Keagungan dan kebesaran Allah Maka ini pintu harapan dibuka Nah, ini dari kaedah-kaedah penghambaan. Ada kaedah lain di sini ya, dalam kaedah semangat. Ia ya. program, semangat dalam segala hal yang baik. Dan nah, saya globalkan aja kaedah-kaedahnya. Sebenarnya kaedah-kaedah penghambaan itu kadang satu persatu nya perlu dibahas. Ya? Ada jenjang-jenjangnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ia. Ya. Tapi ini motivasi untuk kita semua kaedah-kaedah dasar kita dalam memahami. Apa namanya memetik faida-faida dari ayat-ayat. Kemudian dikatakan. Saya dhakar mayyakhsyat. Dan ayat ke-10. Jadi ketika diberi peringatan. Bagaimana keadaan orang yang diberi peringatan. Ada terbagi dua. Orang yang punya rasa takut khosya. Dia akan mengingat. Ya, ah, di sini. Pentingnya khosya itu pentingnya rasa takut dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah endahnya memiliki rasa khosya kerana khosya ini lambang segala kebaikan lambang segala kebaikan khosya rasa takut yang benar itu adalah rasa takut yang di dalamnya ada Harapan dan semangat. Kalau rasa takutnya membuat dia. Tidak beramal. Itu bukan rasa takut namanya. Itu putus asa. Namanya putus asa. Ya Kalau dia punya rasa takut. Menghalangi dia beribadah. Itu namanya putus asa. Nah, itu dosa ya. Kunut. Putus asa dari rahmat Allah. Ya. Nah. Itu hati-hati Subhanallah dari Dosa yang sangat mengkhawatirkan Banyak dari as-salaf Itu putus asa Dari rahmat Allah Kemudian berjelek sangka kepada Allah Sebab kadang Seorang jatuh di dalamnya dia tidak sadar Hah? Orang kalau dibilang Jangan berzina, jangan mencuri Jangan bergibah Mungkin dia jaga tapi ini kadang dia jatuh di dalamnya Dia apa? Dia tidak sadar Dia tidak sadar Ini dikenal ya dari dosa ini Ada yang namanya putus asa dan rahmat Allah Berjelek sangka kepada Allah ya. Ini pembahasan dosa-dosa besar Itu ada buku-buku tersendiri membahas ya. Kalau mau diagendakan itu perlu Diagendakan doro itu Fikih dosa-dosa besar Supaya kita ngerti dosa-dosa besar itu apa ya. Seimbang di dalam menilainya Tahu Solusi dalam menghadapinya Dan kalau dia terjangkit bagaimana cara mengobatinya Itu juga Fikih perlu dikaji ya Al-Quran itu mengingatkan semua hal Untuk baca Al-Quran apa saja Ayat apa saja Diingatkan seluruh hal ya. Tergantung apa namanya, tingkat keilmuan seorang saya dalam memahami Al-Quran itu Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah itu disebutkan katanya, bahawa beliau kadang menafsirkan satu ayat, itu beberapa majlis beliau tafsirkan, satu ayat beberapa majlis beliau tafsirkan dan ini luar biasa ya dari keluasan ilmu dan memang ada ayat-ayat dalam Al-Quran subhanallah, penjabarannya itu luas dalam, jauh, ya kalau dikaji lagi, dikaji lagi, akan lebih jauh lagi Nah, jadi begitu ada peringatan, orang yang takut dialah yang mengingat. Nah, ini dari manfaat khosyah. Nah ini ada satu pembahasan. Bagaimana seorang itu punya rasa takut kepada Allah? Pertanyaan. Ya, oh bagus rupanya orang punya rasa takut. Saya ingin takut kepada Allah. Bagaimana caranya seorang itu takut kepada Allah? Yang pertama dia pelajari Tauhid. Dia pokok. Sebab kalau Tauhidnya benar. Dia pasti rasa takutnya kepada Allah besar. Ya. Perhatikan saja Nabi Muhammad mengkhawatirkan. Kepada para sahabat ria. Nabi Ibrahim saya. Imam para Nabi. Panutan dalam Tauhid. Beliau masih bermohon. Agar supaya dirinya dan keluarganya. Dijauhkan dari penyembahan terhadap apa? Berhala. Dan ini rasa takut itu wahai dibangun di atas tauhid. Jadi tauhid ini yang membuat rasa takut sangat besar. Yang kedua, belajar ilmu agama. Kata bil ilmi khasyyah kata Ibnu Mas'ud. Cukuplah rasa takut itu dengan mempelajari ilmu. Iya, inama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Allah berfirman semua yang takut dari hamba hambanya adalah orang yang berilmu yang menumbuhkan rasa takut banyak tadabbur terhadap al-Qur'an banyak tadabbur terhadap al-Qur'an Baik saya kira untuk pembahasan rasa takut ini uh, ada apa namanya beberapa sudut pembahasan lain yang perlu kita kaji. Berikutnya di ayat yang ke 11 dikatakan di sini Wayatajannahu al-Ashq al-Ladhi yaslal Nara al-Kubra, thumma la yamutu Ini golongan yang kedua. Ayat ke 11 12 dan ke-13 ini penjelasan golongan yang kedua ketika peringatan itu datang. Peringatan itu akan dijauhi oleh orang-orang yang celaka. Disebut al-ashqa, yang paling celaka. Yang paling syakib. Dan ini sifatnya penduduk neraka. Karena di akhirat hanya ada dua golongan. Faminhum syakiyun, waminhum sa'id. Di antara mereka ada yang beruntung, dan di antara mereka ada yang merugi Ia. siapa yang paling merugi ini kalau disebut al-ashqa ini memang bahasa untuk orang kafir ya dan di dalam Al-Quran itu ada bahasa-bahasa memang diperuntukkan ada ayat-ayat untuk orang kafir tapi dipakai pendalilan terkait dengan orang-orang yang beriman agar supaya seorang jangan jatuh di dalamnya Jangan masuk kepadanya. Ia, dan itu ada dari cara-cara pendalilan. Yang ashqoi ini yang paling meruginya, yang paling celakanya, allah diyaflan nara al orang yang masuk ke dalam api neraka yang besar yang dahsyat. Ia. Di sini Subhanallah kata al kubro di sini. Ada dua kemungkinan, ya. api neraka besar ini tafsir dari neraka itu bahwa neraka itu sangat besar dasya. iya dan ada kemungkinan yang kedua yaitu ada neraka yang kecil ada neraka yang besar karena memang dari siksaan itu bukan hanya siksaan di neraka ada siksaan yang menderah seorang hamba di dunia dan itu siksaan sebenarnya Siksa, misalnya hatinya itu keras, atau misalnya dia terbiasa dengan dosa, merasa gampang dengan dosa, itu sebenarnya bentuk dari siksaan. Tapi kadang seorang tidak menyadarinya. Baik kita kembali kepada ayat bahwa dikroy ini itu dijauhi oleh orang yang sangat celaka. Yang masuk ke dalam neraka dan di dalam neraka Dia tidak mati di dalamnya Tidak pula dia hidup ya. Ini tidak mati di dalamnya Tidak pula hidup Ada yang menafsirkan Bahawa maknanya Dia itu Di dalamnya Tidak seperti orang yang mati Tidak pula seperti orang yang apa Orang yang hidup. Dia. Dan dia mengatakan bahawa dia tidak mati selama-lamanya. Tapi dia juga tidak dikatakan orang yang hidup. Sebab so, kadang dia menjadi arang. Sampai menjadi arang. Tapi setelah itu dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Ini nasallallah al-afiyah. Dari sini ada dua kaidah pokok dalam Al-Quran. Kainah dalam mengingatkan. Al-Quran itu. Datang dengan dua hal. Memberi kabar gembira dan memberi apa? Peringatan. Berimbang. Itulah tugas Nabi dan Rasul seperti itu. Memberi peringatan, memberi kabar gembira. Karena itu seorang da'i. Itu jangan hanya memberi kepada orang motivasi-motivasi. Yang membuat orang bergampangan dengan dosa dan maksiat. Itu membinasakan. Dan seorang da'i. Jangan dia memberikan kepada orang rasa takut rasa takut yang membuat orang itu putus asa dari rahmat Allah. Tidak seperti itu. Karena itu kata para ulama orang yang ahli fikih adalah orang yang tidak di dalam pembicaraannya dia tidak membuat orang itu jatuh di dalam bergampangan dalam dosa dan maksiat dan dia tidak membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Itu ciri mengenal ilmu. Ya. Karena itu, kalau orang awam, ya beda ya cara memandangnya. Oh ini orang masyaallah, dia baca ayat, baca hadit, wah hebat berilmu. Tapi orang yang berilmu dah seperti itu menilai. Ya. Orang yang baca, orang yang hafal Quran saja itu belum tentu berilmu di kalangan orang yang berilmu di hafal Quran, hafal hadit belum tentu berilmu di kalangan orang yang berilmu. Iya, maka ini mana yang harusnya dipahami. Kemudian di ayat yang terakhir sudah adanya qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbihifasalla bal dunya wal akhiratu wa abqa in hadzal fi suhufil ulā suhuf ibrahim wa musa. Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan dirinya mentazkiyah. Ini penjelasan Keberuntungan orang yang mentazkiah dirinya ya, Mensucikan diri Nah Dan di dalam makna Mensucikan diri Itu ada yang berkata Mensucikan diri Artinya Mensucikan diri Dari kesyirikan Dengan dia beriman Itu Tafsir Ibn Abbas Ada yang mengatakan Mensucikan diri Artinya dia keluarkan Zakat fitrinya Itu Tafsir Abu Said Dan Atau serta kotada Ada yang mengatakan dia sucikan dirinya yaitu amalannya adalah amalan yang suci. Iya. Dari menafsirkan tazakka artinya zakat hartanya seluruhnya dia sucikan, dia keluarkan. Dari mengatakan tazakka artinya dia memperbanyak dengan ketaatan. Memperbanyak dengan ketaatan. Diperhatikan ya dalam satu ayat ditafsirkan dengan beberapa penafsiran dan itu semua maknanya benar tidak ada yang clear. Kena itu kalau kita masuk di pembahasan fikih, di pembahasan zakat fitri, apa dalil zakat fitri dari Al Quran? Ada yang membawakan ayat ini sebagai dalilnya di salah satu penafsirannya. Ia ya, dan ini pembahasan penting kaidah kehidupan. Namanya kaidah tazkiyatun nufus. Kaidah mensucikan diri dan mensucikan diri itu dibangun di atas beberapa pondasi. Ada pondasi muhasabah menghisap diri. Tak ada pondasi, dia mencocokkan dirinya di atas perintah dan larangan. Dan ada pondasi, namanya dia taubat dan beristighfar. Ia, ini pondasi. Dari pondasi, mentasgiah merekomendasi, apa, mensucikan diri. Telah beruntung dikatakan, wadakah asmarobtihi fasalna. Dan beruntung pula orang yang menyebut nama Robnya. Kemudian dia sholat. Ia, ya, dia melakukan solat lima waktu atau solat dua it, solat sunnah atau Ya, umumnya kalau dia kerjakan semua dari makna solat, maka itu akan lebih indah dan terdapat di sini keagungan solat itu, keagungan pembahasan solat. ayat ini juga dalil bahawa solat itu sudah diwajibkan di fase sebelum hijrah ke Madinah, wajibannya. Nah. Perhatikan. Jadi ini kaidah yang harusnya selalu kita tapaki. Setelah kita mengenal Allah yang Maha Tinggi, kita mengenal dari kebesaran Allah, kita mengenal dari pentingnya adikrah ad nasihat. Kemudian Allah tegaskan, telah beruntung siapa yang mensucikan dirinya dan dia selalu mengingat nama Robnya, kemudian dia melakukan solat. Ini luar biasa ya. Ini tiga kaidah. Tapi dihatkan, bal tu aqiruna al-hayatat dunya tetapi kalian lebih banyak mementingkan kehidupan dunia wal akhiratu khairu wa abqa padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal in hada lati suhufil ula sungguh ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang telah lalu suhuf Ibrahim wa Musa ya kitab-kitab yang telah lalu yang kita ketahui adalah Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Qur'an kalau disebutkan di sini lembaran Nabi Musa dan Nabi ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa bermakna tambahan ya Nabi Ibrahim lima Nabi Musa kalau Nabi Musa itu sama dengan Taurat yang diberikan maka lima tapi kalau ada yang lain namanya suhuf berarti semuanya enam ini yang diketahui tidak ya, boleh kita katakan hanya enam kerana kita tidak ada dalil membatasi iya tapi yang disebut dalam Al Quran adalah itu. Maka ini kaidah besar subhanallah. Dan perhatikan ya, Bahawa ini makna yang disebut dalam surah ini semuanya ada di kitab-kitab terdahulu yang pernah Allah turunkan. Maka ini dari hal yang sangat agung di dalam surah ini. Kenapa kita hendaknya selalu memperhatikannya, mencermatinya dengan seksama, semoga Allah subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua, menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang kita kaji pada pertemuan hari ini, ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan hadirat, dan saya maaf atas segala macam kekurangan, subhanakallahumma, wabihamdik, asyadu an la ilaha illa anta, astaghfiruqa wa atubu ilaik, Allahumma inda nas'aluka min khasyiatika ma tahul bainana wa bainama asyik, wa min ta'atika ma tubaliguna nabih. جنتك ومن اليكين ما تحوين به علينا مصائب الدنيا ومطعنا اللهم بأسمائنا وقواتنا ما أحيتنا وجعله الوارث منا وجعل, وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الرحمن سبحانك الله ومحمدك أشتركوا في القناة والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته